Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ussalatu wassalamu ala Rasulna Muhammadu ala alihi wa sahbë i gjemain Allah në gjallu ala falendrojmë Bëtëm për e ti ndimë dhe fali kërkojmë Ndërsa në i sonte jemi në takimin e radhës Dhe dhe të vazhdojmë edhe sonte insha Allah Me temën e smunjëve të zemrës Respektive është kemi arë tek pasimi e pëshit Dhe kësaj smunjë e kemi kushtu disa takime E sonte dhe të jetë insha Allah për mbyllje e sërimit të kësaj smundje. Para se të vazhdoj me temen dy vrejtje me rëndësi, e para, dhe më thonë, ka të bëj me orarën e lëgjeratës, duke pasë para të uqenë nga njësë e fillon në logaritja verore, ndaj, dhe i dirës e jërë shumë, fillon në masë në mëzit të kshamet, ju jo pasë si acisë, e para, dhe e dyta kshalu të gjithë ata që gjithë ligjeratës po fotografojnë sa po ngjizojnë mosta bëjnë këta po. Gasdietë po ngjizohet me cilësi shumë më të lartë se ato që po ngjizojnë me telefon. E para e dyta, do të nuk kanë të ndëbim me fotografu, nuk e di çfarë dobi e ka dhe çfarë hari ka me çin sura atë. Prandaj mendoj që mirë është ta mbajm qetësinë dhe koncentrimin i nivel, kemuar me ngul ligjerat, e pas ligjerat pastaj kur do të më don fotografi, sikim pengu kor kërkan alhamdulillah dhe vazhdojm këtu më i plesu dëshirat, të dëshirë atë të të të gjithatëve që kanë dëshirë me dalë fotografija. Por sa gjithë lëgjëratës kësha pas këtë dëshirë që me respektu këtë kërkes pejson të vazhdimir gjithë mona. Zotë i shpëvleft. Ndërsa ajo që do të vazhdojson të me te të ndrozër është, e, si kur tash, përmbyllje temës në zakonisht në përmbyllje kemi folir për shërimin e smundis si që kemi trejtuar. Ka mbet një pik përrejtuar, mirë po do të përmeni sënë të kalimëthi, duke përmeni në pikat, jo mes shërimet e detajzuara, për të në hapsirë kështu pas taj për do tëtë uh, pikën kryesore të takimit të sëntëm që ka bë me shërimin nga smundja e pasimit të epshet. Ne kemi folë për rëzikun e kësaj smundja, kuptimin e kësaj smundja, kemi folë për do tëtë si manifestuat kjo smundja të reguasit e kësaj smundja e kështë më radhë, dhe ka mbet pikash që ka me shkaqjtë këto smundje. Çka shkakton këto smundje? Pse njerit preken nga këto smundje? Edhe porsh mjaft pikë rëndësishme mirë po në kuadër të, të asaj që kemi sqaruar në të kaluaren ka pas pika të ngjashme që mund të përmenden prapë edhe tek do të thotë shkaqjet andaj më ne ç'mjafton me ato që kemi thënë. Mirë po kuadër të shkaqjeve që dietori kanë përmendur se çka shkakton smundjen e, shka e pasimit të epshit i kanë marrën disa disa shka që e pejtyne është mungesa e edukatës e mirëfiltë të mënë fëmiju që nga vëzhli që që nga vëzhlija mune që si kurse kemi përmanë prendi duke plesu i gjithë të shirë duke do tëtë uh, mos e edukun frumë e duarë se ju i vogël, ju i gjuna, e kështu mëratë gjithë të këtu paset këmë pasuje në në uh, prejke nga kjo smunje andaj përshan nga njëre prendi dhimësët me me ndalun nga diçka që është, haqë është të keq që po i vogul hala polun ose ngante për shemb kabu moshën e mjaftueshme që me fal nga ndaj namaz i dhimbës me thiu për Sabaleleslan gjitha këtu e shtresojnë pastaj edhe e, e shkaktojnë këtë problem në të ardhmën ku ai fillon tash vetë me çeni pik kur dhe me 100 vjet dia. Andaj edukata dhe deformimet në edukat mund nga të ngashtojnë nga shkaktarët e kësaj sëmundje. E dyta është do thotë mos njohje e duhur e Allahu Gjallaj Gjallahu dhe gjithashtu e botës tjetër nga se aje që e një Allahu Gjallahu ala, nuk i bën përshtypje në një kërkes apo ofert tjetër i ashtë asaj që Allahu Gjallahu i ofran për enda e dhe njohja e Allahu Gjallahu është ose mungesa e këso njohje besimi si përfatsor formal Mos njohja e drejtë e besimit në ditën e gjykimit, do tës për Allahu Xhallahu Wala, gjitha këto shkaktojnë qesmunje. Gjithashtu prasva që shkaktonë qesmunje është edhe zbatimi me i menjëhershëm i kërkesave të nefsës edhe nëse janë të lejuara. O ne çka të lipë nefsë më herë? Ato ajo kërkesë mund të të lejuar, mirë po duhet të shikuar sa është koha, a është rëndë apo këto mërot. Dajë që si ju si si më sun menihera po jamu, se ti piet udhë në piu, se ti flet me flet, se ti ha dot me honger, menihera. Apo do me këtë specsi njëri nuk i përgjigj Allahu xhallahu ala çishë përgjigjet nëfsit, e pastë po nënfsë vlastohet. Apo tani nga halalli shkon tek e pa pëlqysura me kruhje, pe me kruc, ka lënë haram e kështu me radhë. Pra do më ka dhundëti që edhe kjo do të bëhet, domon mirë po bëhet më vendimin e zamras jo me kërkesën e nëfsit apo. Pra, ashtu që dietati kanë përmendur edhe është ëh uh, mos njohja e duhur për pasojat dhe rrezikun që e sill pasimit e peshit apo. Po ne kemi folë një ligjëratë terapeutike kaqën shumica asaj ligjërate kushtuar rreziqeve të pasimit të peshit. Dhe njëri mjafton një nga ato rreziqe me ditë që do të rruhet nga këto shumë. Mirë, po ku nuk i një? Shikojmë edhe me të aspektin e shkëlqimit, shikojmë edhe me të aspektin e yoshës, po edhe në pasojat qka pas kësaj e atërë, pa dyshim se kjo është shkaktarë e prejkin nga kësë mundi. Mon, shikimi në atë që shkelqenë, atë që duket në shlijen e parë, por ju edhe në pasoj e ata përë. Dhe normalisht, prej shkakjeve të prejkin nga kësë mundi, është të shqoquarit dhe të nderdhjit me njerës që mon, realisht jenë të prejkin nga kësë mundi. Nuk kanë më abet e tjera përve se, si me e, e, e, e plëcu këtë epsh, si më ia ja plësot kat kjes, ku kanë më shkuë, çu që kanë më apo këto muhabetet rreth epshit apo. Dhe ajnëse rind këto shoqi të vardhushme, apo që realisht ë uh, uh, përmbajtja e, e, e, e, e, e diskutimeve dhe përmbajtja e shërimave dhe dhe bisedat branshme realisht janë epsharake. Me gjitha kuptimet e epshit, apo dishum se edhe kë nuk ka mosëmit imun në paskajshmëri pa uprek nga që smunjem. Ku mos i rezistojnë në të fillim dikur më vonë por nëse nuk kujdesit, nuk dërmen masët e duhra, qoqëria me këta njerëz ka mundësi me i kushtu me prejken nga kjo smundje. A në gjitha këtu janë prej shkaktarët e kësoj smundje edhe të tjera, mirë përmëndet që këtu janë të mjaftush me sa me e kuptu se prej kakëra mundësi me u prejken nga virusi i pasimi të epshit. Në nësej përket shërimin nga kjo smundje në malisht fjalla shërim në raport me gjithë smundje ka ka Në raport me smundjen kokani kanë ka kuptim afër. Nga një kosmundje që shërimi i saj është eliminimi i smundjes, apo thon, terrsisht. E nga njerëra e shërimin e n' e kupton jo eliminimin. Mirë po, orientimi i këtij problemi në kohën e durr. A ne kur themi shërimin nga pasimi i epshit, nuk nën në kupton eliminimin e epshit, nga se epshi është begatia Allah xhallahu ala që pa të njeriu nuk ka jetë. Don epsi ushimit, epsi shumë sana caktuar në këtë botë që njerin realisht e e të rjekin nga e që i garanton në bjetes. Andaj, kur temi, shërimin nga epsh në kuptojmë, orientimin e kësoj forcët e epshit në drejtimin e dur, dhe orientu si i këti epshit dhe kontrolusi i ti tjetë zemra. Atje ku është besimi dhe atje ku është vendimmarja dhe arsuja dhe logika. Andaj, kur temi, shërimi, që ka kënja përshëllim? Orientimin e epsh këtë duhet orientimin e jepshit ku ku duhet. Sigurisht kanë përmend diëtorat, shëmbull në asaj pandës që njerëzit, domthonë, vendosin diga për nda apo që grumbullojnë ujë për me ujit arrat. Dhe ajo kur grumbullohet sasi e madhe ujit, ajo është e rrezikshme. Mirpo diga është në dorën e sigurt. Nësaj që e digën, e në sajt që elshon digën, elshon në baste kërkiesa vetë njerëzit më aq. Shojë kaq, gritë kaq, çet ujit në arrat në rregullasht ai grumbul uji atje veç harin kramja po. Nipponesai që mund digën është lakmiçor, apo, ashtu thotë, të, të shoj më shumë në sta vaditin më shumë rat. Vërshoni më shtëpi atë më rat apo, apo. Andaj shërimi i epse doon që digën në pas dorë kush zamra, iu me pos nefsi. Se nefsi në qopët, ajë çam për, për për një lezet caktuar me çan digën se ko gala apo. Do kuptojm pse shkakton pasojë vërshan bon probleme së kot, së kot avcite mendimi deri në kët deri në kët nivel afë. Ande ky është përshënim tash shërojmë, për më thon epshin. Apo pasimën e epsht apo. Gjithashtu të, më në vëzër edhe diçka tek aspekti i shërimit të epshit, do të them, kanë përmend dietatë shumë skaqe që ndihmojnë në shërimin e epshit ose shrimë ne klik. Ekse problematika domthon shrimën e pasimit të efsit. Jo efsit po pasimi të efsit. Qase ka për, pa, pa kat shtojt mund të kështuptohet domthon e problemi. Pasimi efsit është problem e ju efshi. Gjithashtu ka më shumë disa prej udhëzimeve. Ato udhëzime disi rast janë të detajzuara, mundish 4-5 me i përmbledh në 1. Mos themi ndo, shpirisht punë afim. Unë kam preferu që mësë më uzgjeru shumë, andaj mundët që në mërë një pike me qenë dyja tripej, odhzimeve që ndihmojnë në shërimin dhe vënjën në kontrol të, të epshit. E para që do të fillaj a sonte me ta, si me usheru nga këtë problem, o si me, si me vën kontrol epshin, jo me ndjekate, po me shfizuate, E para është të ndëllëzër me jakëthy pushtitin zamrës. Kjo është e para. Në zamrë, Allahu Gjellewala, sikur se kemi të sekë, Allahu Gjellewala, zamrës ja ka dhenë kompetensat e udheqjes së qenjes njerëzore. Për nda aja që është në zamrë dhellë në gjuhë, aja që është në zamrë dhellë në gjumë tjurë, aja që është në zamrë do në shkënë ka veshë, ka syrë, e kështë të më ratë kur zamëra është e fort, i ka frejt e pushtetit ndor, atëherë nuk ka mundësi të pasohet epshi, nga se zamëra i në ponon regulat shtëpis. Atëherë, bët ushtar i dëgjua shumë, e jo ushtar i rebelum. Nga se epshi dhe nefsi janë ushtar të zamërës, mirë po ushtar që tentojnë ko pasko të rebelunë, varsish nga gjandja e zamërës. Andaj para se zamërt është e shëndosh. Sigur se problemi për smundjen e zamrës apo, nëse zamra përshëm mund nuk ka lakmi, është lakmia në kontroll dhe orientuar ka duhet përshëm. Nëse zamra nuk ka sifaçi, sorthë e prek ajo për lime, atëra zamra është e fortë e shëndosh. E nëse nuk nuk janë këto smundje, atëra edhe Pasimi epshit është prajë është i larguar dhe njëriur, i shruar për i kësabë. I për të në të lozër, na mundë me full për shamur si mu shru nga pasimi epshit? Na mundë me përmenë këtë uzim, këtë uzim, këtë uzim, ndërshë zemrë a plët lëkmi, zemrë a plët hased, zemrë a plët rjarë, për dihava, të atërë, nëse do me e shru, vetë nga përrinë pasimi epshit, me zemrë të smutë, ti veç ke largu simptomet e smunjet, por se ke vetu virus në smunjes. E virusi, nëse mbetet, apo, dhe luftonë simptomet, atëra ato ka mundësi që me e fsheh smunjen. E kër fsheh smunja dhe nuk të rejtuat, aja ka mundësi në nëpetkën e fshehës, me u shfaqë, pasaj me vonë, shumë me rëzikshme, dhe shumë me më mendikim të, të matë të njëri. Aftë. Për daj edhe djetarët e kam përmendë, dhe shkenstarë që dhimbja, Kur i ka sëmundje problem dhimbja shpeshher është begati se është treguar për defekt brançshëm. Mos më qen dhimbja, ndoshta intervenumi tani mund të më qon këshëm i vështum, më gjendë do të di pa i pa efekt apo. Në ke pasit dhënë diçka me një lëndë të mjeku, në kohë ajo do të vë. Pse? Kush ka qytë mjeku? Dhimbja apo. Prandaj edhe nëse mshëfën simptomat, atëre kanë mundësi që kë, kës sëmundje me hongën një pimrena, fat ke çështën. Prandaj të lutur kurimi i zamrës, morja me problemin e smunit të zamrës është një prej udhëzimeve kryesore dhe më të rëndësishme për trajtimin e kësaj problematike pasimit të epshit. Pasimit të epshit. Gjithashtu prej asaj që mund të përmendem këtu është ajo që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shumë ajete ka hadithe për këtë kimbol gjashtëdimisht, por këtu kisha më mjafto me këtë hadith. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e la inna fil gjesedi mudga i dha salahat salu hal gjesedu kullu në trup është një cop një gjimtyr nësa ja është në regull i tër trupi është në regull nësa ja prishet krejt prishet që ka varsin apo, apo uh, epilogun përfundimtar të gjendje së njeriut e vendosë shëndeti i zemrës. Nësa e ja ashtë e shëndosh, e fort stabile, a ja, realisht, mundëson që të kjetë stabilitet edhe në pjesët tira. Nuk është stabile, do të destabilizohet i të trupës, si kur sëta pegamberi, sëllë Allahu Alehi wa sallë. Prej shërimive, ose ullzime për shërim, që mund përmanin këto është se njëri u një të mediton rrëth një realitetit të e të rëndësishëm. Nga qështë kë e këfën të nëzër pasim jepshit, sikur se kemi të sek, doon, e rënën sistemin e të menduarit. A kemi thonë atjetek rëzicet e, e pasimit të jepshit, kemi thonë, e fikë mendjen. Sa so ka pasim të jepshit, ma pa ka dritë të mendjes. Shkon duke u rësu mendja, e duke u rritë, doko rritë, domonë, lakmija e, e epshet. Andë njëriu duhet me, si kur sashtë, nëse e para është mja rikëthy funksionin zemrës, e dyta mja rikëthy funksionin kujt mendjes, me mendu njëri, me meditu, në qka me meditu? Për shambull, Allahu Gjallu Alea njëriu në ka bërë krijes të përzidur, a imit të përzidur, që ka Allahu Gjellewala gjitha këto që e nërëthneshën e ka nështru Allahu Gjellewala Allah nja për i këtyne mos me e nështru Allahu Gjellewala këra e të njerëz më uqus këshin patë nësi me e përdoj për viti mës me e ndëgju djeli Allahu Gjellewala kush e kësh ditru me linë së vabdën ose me në ngroni kush kush vë Allah qëla është e a forst njerëzore që kësh me e ditru djelin mës me, me pa qëcu Allahu detin Apo, që njerë i lirë shumë me, me lundrumbi te, me, me nëzirë nga begatit e ti e kështu më rralë, kush kësh me qecu detë në të, të razumë? Po shiët, me një pjesë të voglë të voglë dikonë, në nënkrasim me saka ujë, një pjesë shumë e voglë të razot, edhe dëgjëm dhe, dhe, dhe 300.000, 400.000, do një shkatëri me mara mense, nëse e shikanë për shambullë, ajo pjesë që është razu, me pjesë që kamit e qetë, 0, 5, 0, 0, apo? Shumë e mëgële, tërë, në klasim, e? Paramënoj, i tërë deti me u të razu. Apo? Kusë këshmejnore të deti, Allah? Allah e ka qecua, fëmë, në me lëndrumit të, fëmë, o, në dikush e ka qecua, dikush e ka nështru, për kanë, për neve, për njërin, veç për njërë, të shtrir, të stabile, me të me të me të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t e kasirë natën, e kasirë ditën, në gjitha këtu, na i shvidzojmë, për nësë kemi asë një pikë, do thotë, hapsire për me ndikunë të, kjo është e vërteta. Dhe Allahu Gjallu Ale, ka nështu gjitha këtu njërit, për me ndëru njërë nërën. Qaj të bëtë, rabi Allahu Gjallu Ale. Andaj, njëri me ditë tënë, në bi qëfar, në bi qëfar baze, Allahu Gjallahu Ala gjitha këtu i kanë nëtru pëse ty pëse ju asaj kreset e tërru veç përshka kësa të kanë dëru Allahu Gjallahu Ala me mundësin e besimit dhe mundësin e mendimit asë një ka kreset se ka këtë mundësir se ka këtë mundësir më nëpij kreset e në tokë që kemi po edhe tjera të përshambullo prap në raport me tu një është i privilegjumë me leket se kanë mundësin e zgjedi se tonë ata ka me kunë, Allah o të nështë uarë për. për gjënët është të të tërë muhabet dhe njëri është taj që rrani është është i balansuar me këto dhe i privilegjuar mbi bazën e besimit dhe mbi bazën e ndjekësë mësimive të besimit për mes arsues dhe mendes i privilegjuar që i bje se nëse nuk mbetështë i privilegjuar mbi këtë bazin, kërkon tjetër tjetër çka me me me us me me me, me us pikat më të më tjetër çka me me më njohme të sigurisht është epsh si atëre kredi tu në ushimë simiton ata krejç ka bën pastaj është është përdorim përdorim i palegjitim për kreditë që më paguopën në donë rrit do më sikurse e kemi sikë mëso të të tjera çiko kët shfrytëzim që kemi të arë negative ai do të thotë kësaj gjën ai të marrfim Po, e janë organët të të punu mira, po punojnë, po, e të një mirë, të për po mirë, e të në radha të, po, po, e për po mirë, dikush o ka kujdesit për to, të, të jo aso në, dikush për to për, për kujdesit, a ka qmim kë kujdesje, a është për qmim, në ka qmim, dhërë, që e pagun, në ka qmim që e pagun, mirë pa Allahu gjallëuala, nga mshira ati ka pranu, Shmimin e rëbnisë dhe nështrimit. Nuk kanë shmimin begatit, absolutisht, smunshmi a këtyë Allahot me kur gjë. Mirë po, mirë po të nëvëzëm. Allahot nga mëshirë ati ka pranu që ta gëzojmë këtë privilegjë dhe ti gëzojmë këtë begati në shkëmbim me nështrim dhe Allahot gjëllë dhe gjëllë hu. Dhe për asë njëri ju e ragonë me adhurim kashi begative që e rëthuin për atë që i pagun begatit për atë së so për mes dëmëhën kashi begative ragon me epsh janë të vjedhura të keqëpërdurura kamu pagu për topër e kuptu? do në thjeshtë njëri me epsh në dunje sikur se dikur që në kopsh e dikujt fshihur azi Allah mund me e qitë kurdojnë Mir po po i tregon sa crash ka etong, ra tupit tash, kësti momentet që jetu e një kepshin, kret është pale pale ata e adhemi ale islam të ngroën një kafshatë buni me, vetë dul për jashtë apo. Para ona njëri me jo një po me uni kafshat apo. Për më von jeta e tij, ushqimi i tij, veshja e tij me kon i ndërtuar në bëj kafshatat të ndaluara të palegjitimuara kusht ka adhon lehe me ungrë të nga se aje pëma që ka ungrë a dhej me sën pisoj të mdozën nuk ka qenë për shemën si kurse alkoholi haram su so kune e pëmë haram hatoj lëmatë ka qenë pëmë pi pëmëve drupi drynve ka qenë su so kune e der as nuk kune alkohol haram ka ungrë jo ja, jo ja, lërgësaj haj ka qenë drupi drynve e që legon këtu zban më ungërë kajt e ki që të spetalu e jemi ashtë ku du të lë më ungë, ku du nuk të lë më ungërë ashtë Allahot, që të më se prek që të tëve që ka prek e sungi pisaj as ka bush pi pisaj, as ka bo jet pisaj as ka ngrit pasu një pisaj, kur që një ka fshat për jashtë e po, paleje paleje përndaj edhe këtu njerëzit hajnë e pinë e pinë, kur zvetën Po do të më vjet dikon këtu, po do ta bën me hongër. A ki pa njëri për shembul kalon dikun se s'e kërkon. Paralelisht nuk merr kurrë të vjesëm dikon e bën me marr. Te vjesëm dikon e bën me kalu ka ora e tij. E vjet njëri. A ke vetë Allahun xhelleu ala a bën mirë që sa a bën me hongër sot. Do të më vjet. E çish më e vjet, na son folim ato. Çeta? Ç'është më e vjet atë? Reagon me në shtrim. Sa tregon me apsh pa leje. Sa tregon me dhrym me leje. Bërëndaj, beshtemt të alë këllë këpëtan këtë realitët dhe me dhe të të rëthi, me lejënë allahu jalla forëtësohen forëtësohen dhe adhët frajt e zamërs për me pengu vërshime në ebëshit dhe me orientuat ka duhet të apëtët Bërëndaj, allahu jalla ka përmërën qëma jetë ndërimit që ka banir ula qëtë kërremna bëni Adam ne ndëruan bitë adhëmet wa hamëllnahum fi l'berri wa l'bëhr dhe uke ke me ert ku edhe tuk edhe ditë po kush ka mund sugët allahuxhandevan wasakharna lakum non tiu ken rruga von e shëmse vul qmer diellin edhe horën ju ken rruga sakharakum leila wan nahar ju ken shujive kan natë dhe ditën apo ket ju ka allah ju ka ne pse ka njo ka pun me adru allah xhellahu ala hada me ditara sai është Begi kostë të madhe, kostë të madhe është të nërëzër në, në dunjë më hungër, paleja, fër, Shumë shte e të paguhë të thë. Nësa Adime ka paguhë me i kafshatë me dalë, Përënë një një një një një varë kafshatë a mi pas di kush, Qka bohat ku edhele për Allah gjellë vëllë? Kushtë ka thonë më hungër të thë. Pyjtë e madrë të thë. Në Allah pyjtë e madrë të thë. E ke patënë njërzit për shambullë me bu me hi, për mësim internetit apo faqeve caktuame me hi në faqe që s'bën me hi apo me për shemb një faqe çeveris çeveris shërbimesi zakonomi më bë më nzon çka bota po bëgi problem bota ai çka bota ai internetu hi atyem. apo ama çtu s'bën me hi a e kupton që tu s'bën me hi ekipa leje do të thon ajë që ta ka më nzu me për urin internet ka thon pa leje që tu s'bën me hi atyem e pagun shtrajt, e pagun. A për që gjithë konë këqurëm me leje, a më veç të allahu pa leje. Fakti që me herë s'pagun faturat, nuk dhe më thonë që s'ka faturat. Për, për këtë ashtu e të ndëvëzër, njezë kur kanë me e pa, si kur së të kemi përmen, dhe më honë, qmimin e lartë të kësa jetët pa legjitimume ditë në gjykimit, kanë mu të më ru, kanë mutë me rru wa bedhe lehum min Allahi malim jekunu një këhtësibun ju ka dalë të Allahu gjellë u ala të në faturat që hesabë që ka të shtrajtë bëhët ja, për që shtrajtë shtrajtë të shumë ndaj krasime që i kemë përmendë dhe në kaluarët që ka i në ndërruarët dhe më të ndërruarët ndunë nja ndunë nja Mi, dhe më thonë, drut, palmes, palmes, e që amë në kosa, ati është, që këtë në pegamë rënë, gjennet ka drut, 500 vjetë këllërën njëri me kalli më shpejtë, së muëtë hirën e sëj me kallu, a fërën, a në që farë drunë një është të e përënë, a po, e ka thonë pegamë rësëm, kështë të të subhanallaj o biham dihi, jan bil Allahun i dëruan xhenat. Bin dunjan shekos aliri i, i, i mill. Subhanallahi bihamdihi millat. Subhanallahi bihamdihi millat. Alir, lirës topa. Veç e, e ka lënë dunjon moton. Kur jo sekonda saopë di del shpirti veç ato. Apo, delën shpirt atje. Apo mo nuk ka mundsi mo millu mu. Edhe krij dunjon me dhon. E prit me i dhon. E fëmit me s'ka mota. Që s'është vërtë bota saopë. Nuk kuptu çu ndruin çmimet mes dunjos dhe mes ahirejtëtëtë. Këto e kaluara gabimet, o Allah, fali o, dhe vërdo me koni mirë. O, është pendimi i shtrejtë? Jo, o, jo. Në kështë i shtrejtë pendimi, o Allah, i lire shumë pendimi në dunja. O, në gjithë që shto lirë? Jo, o, ka me koni ditë shumë i shtrejtë, i papagushë, o, o. Në daj, duhet të një me menu o, o, lëvizin çmimet. Duket lirë e pësosat, shtrajt vuot nesër apo. Padaj, njëtë më kuptoj që Allahu xhallahu t'i ka nështru, t'i ka mundsu, t'i ka leju begatitë me shfizu në amër të nështrimit. Pa nështrim, dhe lot. Pa besim në Allah xhallahu wala, konsiderohet për dorim i palegjitimuar i begatitë të Allah xhallahu xhelalu. Ju ndërgojë der prej udhëzimeve që duhet një pas parasysh njërihu që dënë, nëmonë, me u shru, ose me u ruajtë, ose me umbrojtë, nga smunja pasimit të epshtë, është edhe një metodë që njërihu e përdorë, e përdorë këtë metodë njëri në shumë rastë në dunja, po rallër e përdorë në raportë me ahiretinë të të është e metod? të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Krahësa mes rezultateve të frenimi të epshit dhe rezultateve të pasimi të epshit. Bane një, një, një tabelë, bane aty më një anë, apo frenimi epshit, kundërshtimi epshit, edhe këtu një tabelë pasimi epshit. Edhe tash, shujt e poshta përnë. Ndion, nëse nuk e baj, që ka bëhet? Nëse e baj, që ka bëhet? Nëse e baj, që ka bëhet? Unë e për të bërë një 3 a 4 vetë sa për me ta illustru që është bënë këtë matje e të timush me gjithë sëtë dushë në Koran pasaj, në hadithët, për nga mërësa, me kështoj të omë dhe me medituohën Në sunë e nazjatë fillemishtë Allah në më pësën që është bëhet këndarja ato Andaj thot Fë emma me në tëgha vë athërë lë hajatë e dunja fë inë në lë gjahime hie lë më ua aj që i kalem kufinin e kalën, dhe që të këmohën vija kuqe, i kalën vijet e kuqe dhe lakman pas dunjas gjhënemi është përfëndimi ti jepëtëm shumë matematik e thjeshtë o emma mën khafe me kama Rabbihi o nehen nëfsa nil hava fa inna lë gjennët të hi e lmava e aji që i druhet madhni sa Allahu gjellë gjelaliho dhe endal vetën nga pasimi epshit gjennet është veni ti jepëtëm ku pëtënë Allah? ku të dushë? zgjë dhe? Pa është me të dhe krasimit të shumë efikasë shumë. Mati, ban e tabelen, nëse e mërgjët të qëtuje, shumë qartë Allah i ka sërua, shumë qartë, s'komi gullina. Se kumë ditë një ku ka me shku, që? Allahu për, femme me në taga, ku është e të pranë. E të pranë është gjithët të i kalimi kufini që Allah i ka cakru te qëtu, si delë bolë, duhet me kalu pak, është të gjenë, kalimi kufini të fërë ashtu të, të vëzër. Pre aso që mund përmanin për, për shembo dhe shtë ditë një gjykimit njëtë dhjën situatat të ndryshme. Adha i kemi prende dësarek me të nuk nuk bënë marru. Nuk gudzojmë. Nuk gudzojmë nësë i vësimtarë. Në që po kemi dëshirë, në dëshirë, po i, kemi brengë, gale kemi, si të mbetemi, si të mbetemi të përkushtua në rrugën e duharë nuk gudzojmë në asti moment, në asti rast me e largu dimenzion e ahiretet nga jeta jonë zguzënë në moment në kënëri ju nuk e ka të inkuadrum ahiretet në kalkulimet e caktuar që i përnë dunja gjithë dhe Allah shkëm i dole gabim se na nuk dina me bu hesab pahiret gjdo hesab pahiret është gabim Pahirat Zbana pëtë Dalar dhe lëllë E në ahirat Allahu Gjellë dhe ka përmen Se njerëzë dhe din në situat të ndryshme Të lejshme Nga ma inderuari Të këarë shi Allahu Gjellë dhe Gjellë Hua tjë nëllë Në që nëmë me kona tje, Allah E nga ata që kanë më bart Në bikrahte me lajkeve Diri hynë gjennet iritata poshtatje që kam me kund poshtime të marramenca krijtin këto gjëra që njerëzit ka përsënin apo për kët ka fol pejgamberi s.a.s. e atash po vazhdon me listën e krahasim apo apo that Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sebatu yudhillumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh shtat persona kategori njerëz që ti e ndehin në Allahut a dit ku nuk ka hije posti kan më ndërua që ta i ka përmendë shtat ata ndryshojnë profile ata ndryshojnë në gjendjen dunja që kanë post mirë po ulemat kanë thënë emëruesi përbashkët i shtat kategorive është kundërshtimi i jebshit krejtë on çitat i pari i dytë krejtë tan pandaj a që kundërshtimin e jebshin Në të kuptim, si bindet epshit, po i bindet, bindjeve dveta, imanit i bindet, jo epshit e ti. Ajë që nuk i bindet, po i kazën, po i ga mërësëm, atë ditë kur dili, do të afrohet të kënjerët, do të këtë djërësit, do të këtë marrëmanësë, do të këtë gazërt madhë, këta në një jetë Allah gjelë dhe gjelë ali hovë. Ndërsa, ajë që epshin e ka pasu, pasim një e përshët është tra Apo, a është të rëthi. Të në vazër nëse njëri, për shambull, a, a, do njerëz, do me përmbyz, për shtetjë është në regulli, takon që ti njëri e ka morë. Drejtër, zemrë është, zemrë ka legitimitet për u dheqe për Allahot. Allah e ka për këtë legitimitet. Apo, dikush dën, me bu grështet, me rebelu, kundër poplit vetë, kundër venit vetë. A të rëthi, shkjërë, a të r Në një armik e nëzit dikompinjerëzve, apo me bo grushtet në vend vetë, në dëm të poplet vetë. A shkjo të rathikë, armiku e ka shtija përë. Të rathijë është. Armiku kërështi me bo. Kush është ti nefsin më rebelun dhe i zemrës? Kush? Shetani. A po? A të rathikja. A është të rathijë. Të rathijë e nefsit si ushtarë në dhe u dheqet të zemrës. Të rathijë është që është dhënë kësa njërë të rëthi edhe Allah i ka në të rëthi la te hunu la e wa rësul fa te hunu emanatikum ma se të rëthoni Allah dhe pigamberin nga se kështu bëni të rëthar të përgjithsi që këni ma në bisupet e juaja a këni ma në bisupet e juaj me kuam në bisim tarë po, ma se të rëthoni pra që të Allah o tha fa te hunu emanatikum bëni të rëthar të përgjithsive që këni ma në bisupet e juaja që ka ka për tërathartje më l'kijama njëftonja ka thonë peganberi sër Allahu aleyhu sallem ditë në gjykimit tëratharë u ipët një shaj këtë me i pa po, hadhihi gëdhërët u fulan me pa po të tonë kjo është tërathia e filonit e ka tërathu Allahon me që gjuna e ka tërathu Allahon me që gjuna ta shikot dalimet aja të në njëje e nderum të ka arshja latë, e këtë duke e barë në bisupet e ti, barë në trathisë si ka punë dë një atër. Bërë kërasime, shërimi është i kachim atër. Parma, e ka trathua Allahon me këtë gjuna, e ka trathua Allahon me këtë punë, trathar. Nga se, marvejshja o konë me mgua, o konë marvejshja me mgua, së më këngum, ka trathu. Allahon arruajt atër. Ose për shambullë, dhe fislikria është në anën e privimin nga epshi kontrolës nga epshi nëndërso liksia dhe turpi është në anën e pasimit të epshit kur të bëgjë krasime qështu, qështu i dhe shambullë konkret Jusufi Alehi Sëmë me vlasë dhe tjepa Jusufi është i viktimi kujna e një epshi që u përkëthyës i zili a qëka ndodhi pas taj? kush me të burë? sot kërë për jësuf nërëzom, qëka themi? burë i shkonë, ja u fali maske që ka ndodhi a thuhet nere burë a ken i kërkun halat dhëllazet i? ja jo, për dhëllazet i, a ja për dhëllazet u qëka thuhet është kërkun fali, ja u fali Allah alhamdulillah, së lasëm këqë për ta Ama kur bie fjala për burni, për fashëbarsi, për karakter dinitet, adresa e kësort Yusufi alayhiselamu. Apo. Po e pastiraja vet. Gjithashtu e pastaj sprova në pallatat. U Burgas a hjeku për këtë punë. Mirë për paramend të vëllazë rafën, ku jarr puna vet. Krejt shteti kërkoi folje dhe dëshmuan tetose burrë që kanë atë. Kjo është bashkëhtu që kalla më fitu. E ku i të shkaj liksia dhe turpi? A së i grus, a shkaj që shtofën? Që shtotjën epilogjat gjithmon të këtyre dyj betejave, të epshit dhe të karakterit e të besimit e dinitetit. Në kur të bërë krasime, e kështë i ka, a pëtërnë me konë, me burnim, me faqeparsim, me dinitet, me karakterë, që këtu nuk shiten, as vlehen këtu, a po, Për të me qenë, me thonë, një leckë e lirë, apo që të përdojrë dikoshtë dhe gjuhënë bërla kërësivynë si mbetujinë, që da për të me konë, o blabë, që da për të me konë? Ka shumë, dy modelët e këndu një, dy të për dy të shemë modele të atila, të njerë që nuk shitenë, edhe të njerë që shitenë, ka lëllën të, merë mostra, shikapëtën, ku i ka rpuna këti, ku i ka rpuna këti, Gjithashtu të në vëzër, qomë ten edhe, edhe një shemblë të kërhasimeve që në ndihmojnë kundërsoj së mundje, është se te dyjat e kanë nga një rezultat. Do monë, njëri ujtë cili e frenonë vetë nga i pëshi, e kanë një rezultat njëri cili e pason epshin e ka një rëzultat. Rëzultatja ati që e feron epshin, është si përfaqja e hidhur, si i panalt e hidhur, brendia, plëtknaci dhe përjetësi. Dhe në kosgjatja është e përjetëshme, dhe në esinës është e mbënë, dhe e si përmështë duke të hidhurapër. I kjo është tek frymimi tek pasimi i epshit apo cip e sipërnalt e këndshme e mirë e ëmbël cipa mbërnda hel dhe vuajtje përhershme kritika duhet është, kapokat, për po dalimin, të resh mi hyj kapokat përpara dallimit do të thon ku po han Allahu ton do të më shënjinin ku po han apo në çel kapokun më kujt çka kam ndarë nga se Allahu Gjallera tha, ma indekum jenë fënd. Aja që ju e keni, harqit të, ju keni me hongër të kë? E ju e hargjohet të, e a që kështë e Allahu, jep ka. Te Allahu jetë, të gjithë më në. Pra dajtë të ndërëzër, dikur që ka pasur në jepë në dunja. Para njëzët djetë, para dhët djetët, para një jave me Allahu. Ku ka me të knatsia e së knatsi a e të? O harru e e mërëpër. Jo e veç jo jo në haram, në halal. Paraniot kathir dikosh ka ungr bëk mirë. Njën gji e knasht ungr. Ne e të rëmin kë harru të shukun e punëm. Apo, apët kësht e ungr. Qikosh e dunjasat. Ndërsa e Allahu Gjellewala është qushka thonë të peganberi sallallahu aleyhu sallam e dini që para gjenetit është një lomë. Para se më në gjenetë, pejkambiri s.a.s. aty i pretë besimtartë dhe ndjekës rrugës e ti, haudi. Ka thënë pejkambiri s.a.s. numri i gotave është si numri i juve në qilë. A i din di kush numë, u jetë në qilë sen, nuk e din kërkush apo? Se mës përdojnë që i shtaj ju e që i shumë qilë që te e në krejtë. Jo jo, drita disolve kamri me dal të poshtë. Sa so, kotir më lart, nuk ju duket drita, anas nukun asata apo. E nuk e di numrin e ty në pasallohjeve ato. I prart pejgamberson besimtar të ty, me i ndëru me ujë të posaçëm që vjen nga lumi Kauther, në jannet. Lumi Kauther është për pejgamberin për Sallallahu Alajhi Wasallam. Inna atayna kal Kauther. Ti ta kem jap këthe na. E ai në një degë ka rië jashtë gjenetit atjepën, në hymje, pejgamberi sasëllën i pratë besimtarët, prej ditës të parë kush ka besu, në ta të erin ditë mëramë. Këthot, aja të të matematikë kohorë është atjepën. Ja jepë dorën, edhe jepë një gotë ujëpën. Këthënë pejgamberi sasëllën, kush pinë prej asoj gotë, la jadhë me u, ba adehu e beden. Etja se ka më kur, pin për më kurë, pinë u iqë për qefë, dallja domethën gotat e epshit që se si tepin etës hala më shumë, sikurse uji, deti, edhe gotat e besimit kur e pinin herë, shlyp tjetër më opin, m'ifton chaçave. Dallimet me mbyaja apo. Dallimet me mbyaja. Prandaj, kade metodat e krahasimeve është një metodë efikase që të ndihmon në të ndihmon në shërimin dhe ruajtjen dhe gjithë ato që kanë të bëjnë me kujdes ndaj sa i smunit të keqe pasimit të epshit. E pesat të në lëzër, është nëse dëshiron, nëse dëshiron, e jo është dëshiron, po dush, me gjithë që është obligime ke, me shpëtu nga pasimi epshit, atër e ke pa tjetër, me qëndru afer burime të dhijes. Nga se dhe diturija është të e që e demaskon epshim. Dheqë, nuk ka forcë që e demaskon epshim përvecë e djësër. Dheqë. Nëse nuk ka dhije, ka ersirë. E në ersirë, dhjetë kush pënen pas të erë. Shejtanit i vyjnë nata, terri. Me përnu në terë. Jo, terri në këpëtumë, se i bëta ditën përnënë, po, on, terë, përnën, të onë, terri, përvecë ta kanë thonë, ka anë tërzmetimet saktuara, dhe pëse do nëzot djetarëtën që këj hadit në kërti sakt, po është fjallë e vërtit, bazë argumente e së dëquft, ka bazë se shejtanin më tëjë për e gëzën vdekje e një djetari se vdekje e një fshati të devasme që adurën e lëngjelë në uanë antë. A të rrëndonë që i përveti, a i kurgjës, dimë më, më su kur këne, dimë u falë vetë me bëma, tjerë s'kan për tine i hajrë të matë sa këtu, në të kuptim nuk, nuk e ka dobin kalimtare, se mësëndikon, a i mësëndikon, a i mësën më për veti, edhe një djetarë që i mësën njerët, i mësën, gdekja këti përshetarën është ma feste madhe, pëse mi thonu dik një ka të në pej, pëse, n ndetja të burimet të dijes, të fjallë të ulemave, afer burimeve të ndryqimit, mbron, sot larguhem e nga kru burime, apo, sot larguhem e nga burimi dritës, i afrosh ersires, dhe mundësis më ra në epshamon. Nga se sikur se Allah o gjendore ka përman, e tjemi të cikë nga e të të kaluara, fa illem jes të gjibu leke, nësa ata nuk të përgjën ty, fa allem, nënëma jetë të bjeune eho eho nësa ata nuk e ndikin rrugën tëne të dijes të pejgamberin fërën dekëta nësë nësë nëje ku pejgamberin fizikisht kush e ka matë tashgimin e pejgamberin e samë me vazhdu vjetartë pejgamberin së kalon këpucë e qarapa e gjybë e mazveti e do kërën hadithë fjalë kalonë qëto vynë qëto duhet ato tjera të në për muze të duhet që si janë përmi majtë atë, që si janë duen ty, që duhet hadithi, fjala, pejka merë, lëzimi ti, komenti, mësimi, fesë, e që të është gjemi e kanë marru lëmatë, po. e kanë përsilë, e kanë përsilë, vazhdimishtë, e kanë përsilë, dhe na ndryqoj me këtë rritë, e Allah u po thot, nësa ta nuk e ndikë rrugën tonë, nuk kanë tjetër pas, me pasu epshë në përën, që të Allah u po të Allah, janë dersë Ku po kime konew të të tërëpur? Nuk përë thëm di kur që s'ka asontë këtë lagasaj, po, po fëllas përësizështë ja kime mërdije, ja kime kone nga të burimeve dijes, ja sikur se ka tonë Aliyo r.a. Aliyo r.a. Ka tonë në kshill në njërë që këpë, në nxansi komellit R.A. i ka tonë që njerëzit janë kë ka kalëzuh disa kategori. E para, djetarët. Kategoria e parë u lemohet. Kategoria e dytë ata që mësuesëm betjetarëve, talipët e hynë. Kategoria e tretë ata që rinë afër hynë në kënd talibe. Në kënd talibe, po e pyesin kë dietarë, konsultohen me ta. Rinë morën simpati ekse më radhë. Sigurisht kanë dhënë për dersin e Imam Ahmed ibn Hanbelit, u ka marrë ders. Derës imam, imam, imam ha, Ahmed i bin Hamberit i ka pasë përmi 5000 vetë për, atë, në derës. 500 kanë qenë më fletore, qëtajnë kënë talebet, 4500 tjerë, një narë veç me pa Allah, një njëri të di shumë apë tënë. Veç me mësu pësë qëllë dhe së ti, pëj morali ti, e kështë të më hënalë apë. Në kategoria të të jetë në kush njerëzë që nuk kënë talebe, për janë një të zë të, të mund pysin, zbën kush e për e vetë këtë, këtë që të e në, edhe këtë e në mirë e 4 ta ka thonë e të bëhë okullin e e këtë pasust të gjithë dëthyrje këtë këtë që sajtë budovë ka këtë këtë s'ka stabilitet nuk është i ledhë dhe ikonë, si si i ledhë dhe ikonë gjithë këtë këtë t'ajtë mëri lajllë i mendimi, lajllë i qëndrimi lajllë i ideologi që është njështë e ki pa shetitinë korë si sheme një venë së është kjo st Të rahata, po. e të bëhë o kulli në e kë sa bukër e ka, ka ilustur pasus të gjitha klithje, bërtime një dhije, një brit më tje po gëtë që tje kodishka një brit më tje ndaj njoni pitreve njoni pitreve njoni pitreve njoni katër tje ndaj që me pështu për jipshët e gjo është ta të, të në dozër është Allah u gjenë lewana në filim dhe më thonë të Koranit në surën Fatiha i ka ndonë njështë në bostë një përkatsijet saktume po Për njështë dhënja ndonë në bostë përkatsijet saktume përkatsijet etnike përkatsija <coughs> në bostë Ratsës në, në bastë, gjuhës në bastë, venë në bastë, kuës në bastë, Ko! A këndë një përkatsia të saktume që e njerëzë ndonë në Kurën? Po! A është një përkatsia atje. Allahu fillem ka honë Ihdina sirata li më stekhim Në uzo Allah në rrugën e drejtë Qëla rruga e drejtë? Kërej qëka është e këndër të epshit apën? A këna thonë që është du? Kej që ka nuk mësën e pëshe qashtu, po mësën i mani që e rruga drejtë. Sërata ledhine en am të Alehim, në rrugën të dhe që i ke begatu, përkatsijat të begatuarve, përkatsijat të begatuarve, gajri l'magdhubi Alehim më në dalin përkatsijat të atyre që mbi ta është derhidrimi dhe të devijuarve. Që të dy përkatsijan, s'ka të retën, që të Allah i ka nda, është një përkatsi e tretë vëqë si përvatsishtë se në esensë s'ka qare pakon dykon, mënafikave a po, për mënafikat është të të kategori po në esensë që ta e në dy kategori të begatuarve be dhe të shëmtuarve të devjuarve e këto të një këpërkatsi të nëzë, shtohet e paksohet nësa ma shumë udhëzim për Allahot Ma tepër, përka si cika të uzuarit. So ma pak u dhëzim punë caktume, ma ofër, dhe të botë krejt për tyne, ose krejt për tyne. Qështu njerëgjën. Kërëm punët e epshi, edhe njëri përshambull është në situatë caktume. Epshi e thratë ka një punë e botë i qka. Pëtë të vetën tonë atënë. Ma si soj punë. Kumë bjën hisën e konë. A me qita, me qita që on përbëj qëtë punë ma nësisoj punë e kur të bëj apo a afrona për qëtyjnë për qëtyjnë ma, ma shumë emën marrë të kujna që kjo është me nësjelë me që ta bagi shumë seruën gjerat edhe bagi shumë pas te edhe frenuash kuj t'i bin hisi t'i pas te punë pasu si e bubekrit e omerit qështë të bënë pasu si e buxellit e bulebet qështë të bënë e ndonja është të ndaj sërë përshamu në një musliman rran apo a i bjën hisë me konë pasus e bubekërët e bukjelit atëm ja, a i zvot e bukjelit nuk del pithje a ma i bjën hisë këtina atëm, jo këtina përkupëtoni përndaj ka thonë djetarët se njeri prishët për dyse bepe ose përshka këtë djetë që se praktikan ose përshka këtë ignorancës që ga bënë që duje. Mën ka duje, shpunan me ta, me kundërstan. Kjo është, ata që Allah është hidhru në ta. Të tjerët, nuk kanë duje, po kanë qëj me bomirë, me i një rëndës punën, nga bojnë, këta janë të devjuarë. Ka thënë Sufjan e Theuri, Rahimullah, me në fese dhe min ulemëina, kush është prisht për djetarëve tonë, mën për njerë që kanë posë duje, po, ka, ja ka jabë duje klasifikute të hidhruarit në bita. E kush është prishë nga adhruarësit të të një badecija më gjehëllia ka mujtë, s'ka punu me dje, po me i një randës, me emocioni, me ufori, e kënë nërështu të devijuarit të përë. Klasifikim. Edhe të të të të zonë, nëse e bëj që ta, ku kishë me më qitë sufiën e theuri mua përën me më përdo, e kuptan një të një ka du të mja majtë të përën. E kuptan për Me dhije, ma e ndusane me zama, me zama, që është ka thonë pejgamberi sosa, El-ithmu ma hake fi sëdrike, vë kërihte e njët tëli alihin nësë. Gjuna, i kategorisë pak më mi pa të migulumës, po është ajqë, të grithë këtu, edhe s'ki qëfë me morve është njërë, thafë. Aja ti gëri thunë se di më po, ato e dinë Zoti që la po të gërih, apo apo çetsohet shpirti apo trazoj këtë deti i zemrës apo. Përse nëse trazohu to? E ana skichev me ditë njerëz, edhe pët nuk pëdin ç'është më apo. Thej më bova kje me pavet o merën çantë këto ona po. Edhe ç'tanimon kë ka era po. Bo më bova kje përshëm në kom pe këmë gjallë me vet. A kshemujt për, për, për atë më bova çit po përshëm po kë era. Ekstë mrovon. Don klasifikimi dhe kategorizimi ku ki më kon apo? Dhe e fundi që me te du me përmyrë të në dozërështë, për ullëzimeve është edhe lutja dhe ibadeti. Me lutë alën që lehuallë me nërujnë nga tufani i epshit, kur vërshënë, si kurse në kora dhe sashme fatkecështë, i nërëthu për shomë epsheve që, si kurse kalonaj poeti arabë, në një betet vështirë që, s'ka mundë me rezistu, ka thonë, me pacenë një shtiz apo dy i kësha këthy, Më pashkam book jam shumë shtiza aftë. Pembrun dëmë do dur dëmë do dur po tani ku pronësinë durt po jet gjuk si qel aftë me çkam umrojt aftë. Shtiza shumë kërkaptë. Shtiza te epshit. Nuk të çptonas kurse pas loja levon. Kthej vati me duar. Do të mos ndil me diun në zonën e atij. Një hadith që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Azot kërkëit membrosh nga von tekchia. Të mbrosh nga sjellët e tekchia, do të mbrosh nga pasimi i jebshit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa ajo që ka pasur më përmbyll më të, është një këshill që një njerëz i mençur, ja i devotshëm, jeka hap një nit halamat më aq më se ky edhe më i devotshëm se ky, po çka karohis këtë karohiste më këshilloi këtaptë. Për këtë bucion, Omer ibn Abdulaziz, rahimahullah. Dhe nikush e quaj Omer ibn Abdulaziz. Odhheq si drejt dhejt që dhe më, dhe më, ka arrit për një vjet e gjysmë Odhheqje dhe, që, dhe me bo dhichka që s'ka mujtë ata pas ti me shekuj me bo pas te e dhejtën Ka qenë duke nejt me një për njerët meqëm dhe njerët me turt Khalid ibn Safuan, Rahimahullah E ka thonë këti Khalidit omeri Omeri uko një meqëm, uko një dishëm, uko një dhejt si drejt A me i ka hon hajt këshillam, thumit dhe fjallë të mirë Allah, se dhune, tu habit për a kja, thumit dhe fjallë të mirë. Qëka i ka thonë Khalid ibn Safuani Omer ibn Abdaziz dhe të thonë? I ka thonë, ja emirëllim uminin, opresi besimtarua, inë qawman garrëhum sitrullah. Ka njerëz që i ka mështru dhe i ka habit në bulesa Allahutë. I kam lu Allahu e janë habit, po kujton që splohet e e korër. O fatenahum husnëththena, edhe kanë rrabë viktim të lavdatëve të njerëzve. Njerëz të livdu të livdu, kujton që asho të rëpër. Fela ja glibenne, gjehlu gajri kebike, ilme kebinefsike. Mosleja me i amujtë, dhijat e tjere për ty, dhijen të ndë përvejt e të përvejt. Kër botë dhja jo të për vete Dhe dhja një dhe për ty Kanë mengu nga je vetën Le njërës për po të të për Le njërës Moslea me jamuj dhja njërë dhe për ty Dhja stonë dhe për ty Te edin kushje E adhen Allahu e i jak Allahu naruajt mua e ty I ka thonë Ba dhe neve Allahu naruajt Në në kune bisitri Më grurin Që tjemi nga ata Allahu naruajt e të mëzë bëhemi nga ta që janë të mashtruar me mbulis në Allahut dhe asë nga ta që i gizohen lavdatave të njerëzve të cilët braktisin dhe janë të vënuar në kryrë në obligimim në de Allahut Gjelal Hu dhe janë që anuin ka epshi që ka krejt këtë storje në fund e ka këtë ekepshi Andaj kur e ka firmën e frëngë ka çojt edhe ka thon o ja ke min e tibai e hava kan Omar prano i ka thon Omar ibn Abdulaziz tonë rofim Omar ibn Abdulaziz i cili do të thon ka vdeks kalon më sveti çkalon halifet që ti i ka thon rujë mos e pasoi pshnë Rujë dhe mos e pasoi pshnë Prandaj të vëzhgoj është perfekt është i fshat diçka zbulojmë, po diçka nështë nuk zbulojmë na duhet të ndihme Allah Gjallewala na duhet përkrahi Allah të bada këvëtala a da një duhet Allah të i përkushtohemi ati të i dërzohemi dhe krasë se bepëve që i marrim në pika që i përmenda a asë njërë e mos të përvarsohemi nga gjunzimi dhe nështrimi për Allah që Allah të nëruan nga kjo e keqje e pasimi të epshit e të mashtrohemi pas mbulesave e pas lavdatave e pas E të haroj me realitetin, e të befasoj me kur dorim për Allahot, me realitet që, kërë që është u vetën se këna poam, këptim negativë Allah në rruta. Me ka që përdofunkës e teme, me vërdojmë in shëallën e takim nashëm, si kur që u ceka, mos harani, javë nashëm pas akshamit, in shëallën shë i jemi zotë i ruajt, mosëllëllëm edhe Muhammedin, wa ala ahli, i hësëllëm edhe sëllëm, dhe sejimin këthino.